A letra tá aqui já? É isso aí. Vamos Vamos lá então. Tudo pronto? Gravando. Aqui começa mais uma história de amor.